Albinuța Maia A fost odată ca niciodată, adânc într-o pădure, un stup într-un copac. Era o zi importantă pentru toată lumea, pentru că azi era ziua când cei mici vor ieși din ouă. Dar aceasta este o poveste despre cineva special. Aceasta este povestea albinuței Maia Haideți, scoate-ți-le afară! Ocupați-vă locurile acum! Hmm. Tu te vei numi Maia hmm. Maia... Stai, de ce Maia? De ce avem nevoie de nume? Uh, um... Nu mi s-a spus că voi avea întrebări la care să răspund dar bine, toți avem nume pentru ca alții să ne poată striga. Dacă spun doar tu, Albină! Da, ce? Vorbești cu mine? Acum ai înțeles de ce avem nevoie de nume? Da! Pentru că suntem cu toții la fel, dar totuși diferiți. Este absolut corect. Asta e un bun gând, Maia! Haideți cu toții! Urmați-mă afară! Wow! Maia era uimită! A fost ca și cum ar fi fost interiorul unui balon strălucitor de aur. Toate albinele erau ocupate cu treburile lor. Câteva au curățat zidurile stupului, unele au polenizat în ceva ce părea a fi un diamant, iar altele pur și simplu mergeau în linie. Așadar, vise vor atrebui sarcini! Cei care curăță pereții sunt curățătorii Apoi avem albinele colectoare, albinele muncitoare Dar de ce trebuie să muncim? Ce fel de albină ești tu? Albinele nu pun întrebări oh, Nu fi atât de nepoliticos, Julian! E doar un copil! Maya, trebuie să muncim Pentru că dacă nu o facem Toți vom fi foarte confuzi și inutili Dacă curățătorii nu curăță, atunci stupii se vor murdări dacă albinele colectoare nu colectează nectar... Ce e nectarul? Mierea este făcută din nectarul florilor. Acolo! Le vezi? Ele sunt albinele colectoare. Aduc înapoi nectarul din flori și apoi albinele muncitoare fac miere din el. Albinele colectoare aduc nectarul din flori? Dar cum transportă nectarul? Oh, dulce copilaș! În somacul lor de miere, desigur! Toți avem unul! Oh, e acolo unde simt eu foame, chiar acum? Oh, ah, nu, deloc! Acela e somacul tău pentru mâncare! Ah, dacă continuăm așa, vom fi blocați aici toată ziua! De ce nu putem sta aici toată ziua? Zilele treceau... Toate albinele noi au primit diferite locuri de muncă. Unele au curățat stupul din interior, altele au curățat frunzele uscate de afară, unele au colectat nectar din flori, iar altele au păzit stupul împotriva prădătorilor. Toată lumea avea un loc fix, cu excepția maiei. Întotdeauna vedea lucrurile diferit. Când toată lumea curăța zidurile cu mâinile, ea doar sufla la pereți și considera munca făcută. Și când albinele mergeau în linie... De ce mă deranjezi? Oh, toată lumea e îngrijorată de faptul că nu-mi găsesc locul. Deci, încerc să văd dacă pot merge așa ca tine. Ei bine, o faci foarte greșit! Mm, dar, tu ești tu și eu sunt eu. Cum pot să merg așa cum o faci? Spune-mi, tu poți să mergi așa? Oh, bineînțeles că pot! Vezi? Oh, nu! Ce fac? Tu, copile, îmi distragi! Atenția! Ce fel de albină ești tu? Oh, nu! No. Sunt lăsat în urmă! Nici Cassandra, albina muncitoare! Și nici regina însăși nu o puteau plasa pe Maia nicăieri. Ea continua să privească totul cu uimire și să pună multe întrebări. Ce ai pe cap, mare regina? Nu poți vorbi așa cu regina? Îmi pare rău, majestate. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Spune, Maia, de ce nu poți lucra acolo unde noi ne dorim? Stiu. toți de aici sunt mereu atât de ocupați Ei doar muncesc, muncesc, muncesc, muncesc Eu nu mă simt fericită când îi văd Dar m-am simțit fericită în acea zi când am căzut din acel lucru cu diamante Și suș, și suș, am zburat și m-am dus roată, roată Visul meu este să zbor, să ies afară și să văd lumea nu, oh, vai! Despre ce tot vorbește? Vis? Fericită? Ce fel de albină ești tu? Albinele nu visează. Oh, majestate! Iartă-mă, nu dorește niciun rău. Am încercat să o placez eu însămi, dar continua să vorbească despre a ieși afară. Poate că asta vrea cu adevărat. Probabil că la asta e ea bună! O putem trimite afară să colecteze nectar! Ei bine, să întrebați o albină ce își dorește să fie! Hm, ar fi o premieră! Și de asemenea, foarte confuz! Locurile albinelor sunt distribuite imediat ce acestea ies din ouă! Dar, dacă acest lucru este bun pentru stup... Așa să fie! E suficient de mare pentru a fi trimisă să colecteze nectar! Instruiește-o bine și dă-i drumul afară! Da, majestate! Și astfel, Maya a învățat totul despre flori. Ea a fost apoi antrenată să urmeze roiul de albine. A fost avertizată în mod repetat să nu zboare niciodată singură. Și în cele din urmă a fost avertizată în legătură cu viespile. Viespile erau dușmanii declarația albinelor. Întotdeauna încercau să fure mierea și să facă rău albinelor. Dar îi putem înțepa dacă n-ar face rău, nu-i așa? Uh, viespile devin din ce în ce mai inteligente, Maya, și poartă armuri de fiecare dată când ne atacă. Doar gâtul lor poate fi înțepat, deoarece nu poartă căști. Dar nicio albină n-a reușit să înțepe o viespe în război. Să ai mare grijă să nu te găsească, bine? Mm, voi avea grijă! Maia și-a luat rămas bun de la Cassandra și a plecat cu roiul. Aceasta a fost prima ei călătorie în afara stupului. În momentul în care a ieșit afară, Maia a fost impresionată. Copacii, ferigile, florile... Suntem aici să lucrăm, Maia? Nu doar să sum să în jur. Asigură-te că ești mereu în preajma roiului, da? Dar Maia nu asculta. Era ocupată să se bucure de primul ei zbor. <gri> Au! ce e asta? E atât de strălucitor! Au, oh, Nu știam că e cineva aici. Bună! Eu sunt albinuța Maia! Și tu? Oh, mi se pare că și tu ești albină! Și ești destul de minunată, trebuie să spun! Au! Oh, stai! Tu... tu mă imiți? E foarte urât din partea ta! Au! Oh, Mai rănit! Ești foarte nepoliticoasă! Ei, bine, bine, bine! Uite ce avem aici! Un om deghizat în albină! Ce? Deghizat, însemnând că ești un om sub hainele unei albine Dar eu sunt o albină, eu nu sunt un om Și asta e și eu albină, dar una foarte nepoliticoasă Aceea este reflexia ta, prostuțo Ea nu este nepoliticoasă, tu ești nepoliticoasă cu tine însuți pentru tine Totul este în capul tău ca un om, crede-mă, ei înșiși își creează majoritatea problemelor În orice caz, ce faci aici? Oh, sunt nepoliticoasă! Numele meu e Maia! Maia Alzina! Știu, te-am auzit când te-ai prezentat pe tine către tine mai devreme Oh, așa e! De fapt, eram cu roiul meu să adun miere! Oh, oh nu! Roiul meu! M-am pierdut! Au plecat toți! Stai așa! te ai pierdut drumul în timp ce erai cu roiul tău? Ce fel de albină ești tu? Ah, ce vei face acum? Oh, nu știu! Voi aduna niște nectar și mă voi întoarce acasă, cred! Ei bine, există o grămadă de flori suculente acolo. Poți încerca? Ah! Oh, e atât de drăguț din partea ta să mă ajuți! Mulțumesc, domnule Greier! Numele meu este Hopper. Flip Hopper. Oh, desigur! Flip Hopper! Mulțumesc! Maya a strâns câtă miere a putut și a plecat bâzăind înapoi spre casă. A zburat printre arbori înalți și dufișuri... Și totuși a fost un drum lung de parcurs oh, Sunt obosită! Poate mă pot obihni undeva pentru o vreme? Pot să zbor mai târziu! Chiar atunci, Maia căuta o floare ah! dați drumul! dați în drumul! He, he, he, he. Nu atât de repede, micuțo! Regina va fi atât de mulțumită de mine! De noi, de noi! Ea va fi atât de mulțumită de noi! Am găsit o albină drăguță! Noi spunea drăguță, idiotule! Ea este inamicul nostru declarat! Oh, ai dreptate! Această mică albină urâtă cu ochi drăguți! Haide să mergem! Viespile au închis-o pe maia într-o cameră mică. Maia a fost foarte speriată și a încercat să fugă, dar n-a reușit. Acum Şşt, Acesta este un plan foarte secret, bine? Ascultă, mâine le vom da o lecție a celor albine uh, Ar trebui să-mi iau stiloul meu roșu? Ce? Nu, nu lecția asta Le vom ataca stupul mâine Fii pregătit uh, Ce facem cu cea pe care am prins-o? Vedem ce facem cu ea mâine dimineață Haide acum să mergem și să ajutăm gărzile! Viespile nu știau că Maia le-a auzit planul Nu! Ei au de gând să atace stupul! Nu! Nu pot să pierd speranța! Trebuie să-mi salvez familia! În noaptea aceea, Maia nu a putut să doarmă Se tot gândea ce să facă în continuare Oh! Cum să opresc viespile? Numai gâtul lor poate fi înțepat, pentru că nu poartă căști dar nici o n-a reușit să împungă vreo viespe în război. Stai! Știu! În timp ce răsărea soarele, viespea intră în camera Maiei. Bună! micuța albină! Stai! Unde este? Ha! Asta meriți, pentru că m-ai făcut urâtă! Trebuie să o avertizez pe regină! Maia a zburat cât de repede a putut și a ajuns la stupul ei. A povestit întregul incident reginei. Oh! Nu! Repede! Alertează gărzile! Trebuie să fim pregătiți! Stupul era pregătit acum pentru atac. Când au sosit viespile, albinele au atacat cu toată energia. Au zburat de sus și au împuns viespile în gât. Maia l a instruit bine pe albine. Viespile au fost total confuze... Și surprinse Retragerea, retragerea Au fugit în cel mai scurt timp Da, da, am câștigat Unde mergeți, piesilor? Albinele sunt cele mai tari Albinele sunt cele mai tari Da Cu toții suntem foarte recunoscători, Maya Curajul și inteligența ta ne-au salvat astăzi Asta este casa voi face orice pentru a o proteja Oh, copila mea, sunt atât de mândră de tine! Spune-mi, ce vrei tu să devii când vei crește? A... Hmm... <gângăt> Vreau să fiu profesoară! Le voi povesti tuturor albinelor despre experiențele mele Și le voi învăța să fie propriul lor fel de albine Felul lor de albine? Toată lumea mă întreabă! Ce fel de albină ești tu? Ei bine, eu sunt felul meu de albină! Și la fel suntem noi toți! Și eu vreau să fiu propriul meu fel de albină! Propriul tău fel de albină este plichisitor! Fi felul meu de albină! <laughs> Ei bine, Maia, ești cu siguranță o profesoară bună! Și suntem bucuroși să te avem printre noi!